آمن باللہ والیوم الآخر فعمل صالحا فلہم عجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون دو دویم خطاب تتمہ ذکر کی اغیسر لگی عوضی تتمہ کی ترغیب تولو جماتونو د دنیا ته تولو قومونو ته چې د تولو زنه یېاتلار عقیده او عمل له ایمان او عمل صالح کوهوديان دي نبللار نشته کوه یسا یاندي کوه سوابین دي ارڅوک چی توله ده پار ده نجات لار ده یعوه عمل صالح ده بیشک آغا کسان چه مومنان دی زن تا مومنان وی کاغا عقیدتان دیم اوکا عملان منافقان شو آغا کسان چې هودیان دی قوم دا موسیٰ السلام او اغاچی نسوارا دی قوم دا عیسیٰ علیہ السلام واسوا او سوا بئین اغاچی دین یا نشتہ واس خلق دے زان لہ دین جوڑ کردے دی، چو جو فسرین ذکر کی عابدون الملائکتا عبادت بید ملائکو کاؤ دے یا قرؤون او کتابونو کې زبور کتاب کوو بس ذکر اذکار او نور پکې سنو پيصلون ال الكعبه امن به زموږ دی قبله تکو دغه خواو باخذو من كل دين شيئا ازن له هر دین نه پخو سر اغسطی ون دیني ته جوړ اعلان کړي من امنه بالله والیوم الاخرین هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې په وحدانیت سره او پر د آخرت باندې عامل صالحن عمل کوي صالح په سنت وَلَهُمْ عَجْرُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ پَس ده دیده پارا عجرونه هم دی دخپل عملونو دخپل رب سرا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تا دویم ذل راغه نبا یرپ دی بانده پراتون کی وقتی ونبا دی غمجنشی در ام خطاب دبن اسرائیلو یادریم بابد بني اسرائيلو هغه کی وو خبري ویاني د دې د په خوانو بني اسرائيلو داود عليه السلام د وختو د موسی عليه السلام د وختو اوسالوړ د دې زماني د رسول الله صلی الله عليه وسلم بني اسرائيل اهلي کتاب چې مدینې نه چاپې راواد قبایل ناوی کی و صلیر ډلی ذکر کی دا ټوله خبر شوین ته مبه ذکر کی په تحویب بشارت سره خوانو بني اسرایل غدری خبرې چې بیانای ناول دوا خلافو او دویم اعتدافی الثبت او در این حیل فزبح دو بقری کی اللہ و طیغوالا لکے اگی کی سمر کو او دریم با ذکر کې قتل د نفس مثلا درې خبري دادي تخالی او رز احکار کول او ابتداب الصبت او دیم په سوره بقره کې هلیو باندې کول او دریم قتل د نفس او سلور موجوده بن اسرایلو کې اهل کتابو کې څالو ډلې جوړې شوې محریفین پلو کتابو کتابونو تحریفی وکاو منافقین کلا زلت کلالتا امیین ان پڑھ خلق چې به څه پویډنه په لو مشران نه به سوورید نه عبادتینو او څالو داو که اون کې د جنت بس غي خوې جنت دموږه ځای پهزا خزنامی ساقکم یاد کړئ چې واغستمو وعدهستا سونه مزبوتا فرفان عفوکم التور امنګ روچ کلو پتا سبان دی کوی تور ینه مشرانی یادې زید افلو مشرانو په طریقه روانو نو خطاب کوي خضومات ماتینا کوم قوت واخلم هغه تورات چې درکړلې مې تاسو تهن فعمل په عمل سره وذكروا ما فيه او دې تورات کې چې سودی ناغیات کې اغز دکې فاغی عملو که ابن کسیروی اقرأو ما فی التورات وعملو به تورات اولولے اولولے وعمل پیو که داو دیلنہ تبرک دا پارا ارس کتاب دا پارا دا حکم او دا سی قرطبیموی احفظوا اوامرَهُ ووعيدَهُ ذي اوامر او ذي احکام یاتکه ولا تنسوه ولا تضيعوه پر دیما ازای کا واما بیا وی هاذا هو المقصود من الكتاب للذا هر کتاب نه مقصدم دغی لستل یا عمل کول لا تلاوتها باللسان وترتيلها دا دې کتاب خدمت نه چې بس تږه تلاوت په جبا کوي ا ترتیل کوي چې دا اندې لپاره نه نازل شوي بلکې د عمل لپاره د ذکر لپاره لعلکم تتقون شیت چتا صبح شه د عذاب نام مضبوط اوعدات غسطوا غرب د پاسو سما تووللیتون من بعدې ذلك بیا هم تاسو مخواړو پس ددي واد نه پهلوله فضل الله لی کوم رحمت هو پس کچرې نوې فضل دله په تاسوبانې چې دا خوآدي او رحمت دله چې دا پې غمبر راغې لکنتون من خااسين تاسو غ ځای د لاندې موردار شوي تبا شويي پله پریږو دی د امت ته چې قران او سنت واورې پهلو مرمن نه یې بیا کی و دا سمهیت کې وته ترغیب ورک اوس دا غرید مشرانو خباستونه نا ول ذکر کې داود علی السلام د وختو بنی اسرائیل چداري پر ورځې باندې جګړه شو الله او تویدو جمهور ورځ ده مبارکه دنیا ده پیدائش نا دا وم مبارکه ورځې غریبکه اختلاف وکړه چې نا موږ غخالیرو اسو ښه ده بس الله وي چې غخالیرو اس ښه ده بس چې تاسو وای او خپل خلبان دې مقرر کړه نو احترام او عزت به کوي اقداه چې د ورځې برکت دي ته وی چې هغه کې وا دنیا کار نه که عبادت وکه نو خالی پروز و تاسو کار نه کوي دا به عبادت روزي ک نه څه چې یومې پروز باندې حکم دي چې یو بنده به یو کارن شروع کوي بل روزي شروع کوي ته یومې مونته نه خراب شي ولقد علمتم الذين تداوم منكم في او يقينن بينه تاسو اې موجودو به اسرائیل هغه کسان مشران خپل چزیاته کړیو په تاسو کې پرز دخالیم تاسو مشرانو کړیو هو هي پیجنکن او تاسو اړې په سروانیې فقلنا لو مکونو قرذتن خاصین پاسوی مونږ دي چې شې شادو ګان زليلم ا ته تفصیل به سورہ اعراف بیا راځي ن دو اګه د خالی پرز به احکار کو مايان به نیوخ وړل به اوبه صلات نشادو ګان جوړ کړو درستا سومشران دي استاذ مونږ به پاری پر روان یو وَجَعَلْنَا هَا نَكَالَ لِّمَعَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَسُقَرْزُ وَلَمُنْ دَا وَاقِيَا يَو عِبْرَتْ دَا پَارَ دَ مَوْجُودَ وَخَلْقُو وَمَا خَلْفَهَا وَدَا پَارَ دَ رَاتلُنْكُو وَمَوْعِذْ وَطَلِّ الْمُتَّقِينَ بس چې کوم کار نه الله منی کړی هغه تباهلې نه جوړي ناګیناو مانکی کنه موعظه منه تویل شي او يهودو د دین عيسو عبرت وانه وسته حدیث کرا دی الله پذي باندې یو وخت واز د حرام کړی وې واز دې چې د ان بنخره دې ولې کړی هغه دل به خرڅ کړم نه پیسې به خړې کنم فجمالوها وباعوها چې به تبوزګي جتا دا سو غږ راځي او خړې وي نه واز د سوچا خړې ده د احلی ذیکار وکنه الله دې امت توي تاسو کې هله ګر جوړ نه دا یو حال بیان شو دمشرانو زم ذکر کئ د موسی علی السلام د وختو بنی اسرائیل چې الله حکم وکړو چې غوا لاله کئ باندې الله امر دی, دی کیسا تپوسته ساجت ته اورینا له له پس قال موسی قومي او یاد کئ چې ویلو موسی علی السلام خپل قوم ان الله یا امرکم ان تزبحو بقرا چلا امر کی تاسو ته حلال کوي وغو ما حکم کی خو بیا دی تاجت نه چې دی کی سم مطلب دی ها مطلب دغه دی کنه چې بنی اسرائیل پزړونو کی د غوا او د ښی دیر لوی عزت عبادت یې کولو دا دا غی درنه نه وته والله حکموکو چې الا واستعوذ زرنه ظالر کیږي چې دا غوا پخپلو لاس ولاله کې چاړ پراکاګې نو بس استعوذ زرنه باندې د عبادت او تعظیم اوزینو هرڅه وی ذکر مدارک ده په اساس حکمت او بغیر دا لنه چې هر معبودي کنا ابه ماتاي ابه قرباني کئ لالې وینو الله واستازو کی توحید راضی فنی اسرائيلو چته غوال لا سوارت لا خداغي معبودو قالوا وتتخذوننا هزءان وی بنی اسرائيلو ای موسی علی السلام تنسی مونږ لرا پرتو کوسران داوڑی رو ناشنا خبر دیوکڑا مونگ بغوالا لو قال اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین وی موسیٰ علیہ السلام پناہ وارم پا اللہ سرام چشمزو د جاہلانونا د جہل نخو پناہ وارم ویلی جہل ستوی زکه دلت کې اږي تا نسبت وکهنه چې جهل پس کې دي بې مافي له کول تاغو د کار دي او بیا استهزاء پس کې فی امر الدين د دین په کار کې خرتبوي فی امر الدين ته دین په کار کې استهزاء کول منه لعقاب شدید دا سخ ان ام او سخت عذابی په دې دین کې په استهزاء سره کفر راځي د څو د دین په کار پوره ټوکي کوي یا په قران پوره یا پیغمبر پوره آیا د دین په عبادت پوره نو قرطبي فيه دلیل علی امن الاستهزاء بدین الله و دین المسلمین وفی ما واجب تعظیمه و ان ذلک جهل و, و صاحیو مستحق للعید دین پوره جوړ ټوقاین الله وبالعذاب ورګی موسی علی السلام زکه وی چې دا تاسو سره ټوق کوم په دین کې قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ او اِبْنِ اسْرَائِيلُ تَسْوَالُكَ مُنْ لَا ذَخْبَ لَا رَبْنَا يُبَيِّن لَنَا مَا هِي چه مُنْ تَوَضَاحَتُو كِي چِدَا اغوَا سَنْغَدَا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ او مُسَ عَلَيْهَا سَلَام بِيشَكَاً لَا وَا اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ نو ګډه دا ولا بکرن او نو ځوان دا, دا پدی دوارو کی دس پیدا کی ہم او عامه بین ذالک در میان دا پدې دواړو کې دا څو غاړو پیدا کیګنه چې ځوانم نهي سوندر او برډه هم نهي دا پیدا کول سمره ګرانه ففعلوا ما تامرون او کایغه کارځ تاسو ته حکم کولې شي تاسو نو قالو دعو لنا ربکا یبیل لنا ما لونوها او ابن اسرائیلو تسوالوکا مونگد اخبر ربنا لگا لگا خوپی جندا او چه وضاحتو کی مونگتا چه سنگا دی رنگ دادی قالاوی موسیٰ علی اسلام اِنَّهُ يَقُولُ بِشَكَى اللَّهُ آئِي اِنَّا بَقَرَةٌ تَيَوْغَادَ دیرا ناشنا دا فاتع اللون وخالص رنگ دې بل رنگ پکې نشته ت څسر ناظرين اته مړه خېسته ده چې خوشال کي کتون کولر ام قالو دعو لنا ربك يبين لنا ما هيا وي بني اسرائيل توسالوكم لادخ خپل رب نا چې وځاحت کی مونتا چې په کار کا سب کې څنګه ده سکار کا سوي دی ان البقره تشاب علينا بشک دا غوا ګډوډ شپه مونږ باندې وین نا ان شاء الله لمهتدون امون غچ یو کنه الله چې کامیاب بشو ها دغه مونږه دلل تکه مونږ پر دې الله چې کامیاب بشو ہدایت خالاوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بشک اللہ وائی انہا بقرتن دا لا ظلولن نجوتی دا تصیر الاردہ اړي زمک اڑی ایوی ندا کڑی زمک اینا دا اڑولی و لا تسقل حرس کار ماری ندا کڑی مسلمۃ الشیۃ فیها امانت سلامتا روغه موټه ده نشته ری صدق پدی کی کوم ساروی کار کا سب کړی نو ده گزار داغ پیګه نه ه کار کړنه ده نو بس ایس داغ پی نشته ښه قال الان جئت بالحق و بنی اسرائیل وس دې راتلو کله کله پوره بیان نو وا پسی ګرځې دې نو هغه یو ځای ومنتا هغه دا داسې کور چې یتیمو لاري مړو اموره وا اړتې ویچ دا و مونږ لرا کې کنا اړیو ته ویچ دا هم مونږ دا ور کول غواړه ديږي چې کوم صفاتونه دي کنه خبره پترانه کړ کنه اوی ګور کارسو رقیمت غواړي خو دا, دا, دا و زمونږه د دین خبره ده او دین کارسو مرګران شیخو نګرانېږي یېږي او ته وي چې باسه د دې د ارمان چې او د سونین اے ڈکا کہنو بیا دا ټولو ٹولو مارکار پی کی گئی کنا بس اغسی اوکڑو خوا دوی اغا لک ڈیر نیک املو امورتی نرزاوانو اللہ والا دا غیبو جبان دی دوم رمال دولت ورکو وزبہو الا لاء كلاغا او دی نو تیار چرې نو تیار چې دا کارې کړې وخه دا دویم حباست زموږ ذکر کړي یبن اسرایل کې قتلوش او سالې چې قتل کو ظلمن او چوکې وغورډه چې زه پاتابه نه لګي موسی عليه السلام هو کنا اغه ته خل اقراغه چه زه قاتل نه معلومیږي دا چې قتل کړی وي او چه بچا باندې شک دي نو غيوي قسمونه کوي چې مونږ نه قتل کړی خو زمونږ ترده مونږ خپل تر قتل کو اغه خبر او شوهه ويز قتلتم نفسا او یاد کوي چې تاسو قتل کړو یو نفس دې قتل کړي وبنو قريزا وبنو نذیرو دیغه وخت کې کمزې یو د مشرانو چرته قتل کړي وو دې ته الله زکه وی چې به زمو مشرانو صفت کو کنه چې وجدنا آباءنا ونګ مشرانو تاسو مشرانو د چشته الله یې بس دا تاسو قتل کړه تاسو سره مرګ لري کنه فدارتم فیها جګړون پیدا کله غې کې در وي در چې سړی د خپل ځان نهګونه لررکې په بل ور ورځي اوغ په ځان لرکې په را ورځي دا چل جوړ دا تون پ په یو بلو راړو والله او مقررج معاک تک تکمون الله خپل قانون پیش کوي الله ښکارا کوونکې زه هغه سوچ تاسو یې پټويم هغه دا, قا غا دا غا قاتل لیک بل څوک دې تر قیامت پورې الله وی زماده عادت څه چې خلک یو شی پټي زه ښکارا کوم نه شي پټول بس چې کله ندایات نازل شوي د کنا ها نو چې څوک غلاو کې ناپیازه شي څوک غلاو کې سبا صباح پڑا گئی بس کارا ذریعی خو اللہ اخکارا کیا اسبابی ولکتلینو فقل نظری بوہو بیبعضی ها چې منگا چی دامڑی بجوان او سبب بغواڑی خوا اوہ په دامڑی پیویسید دے غواسران کذالک یحی اللہ الموتان بزداد اللہ قانون دے چې جوان دے مړي قیامت کې با هم دوجنه که خواست بابی و لکتلی ری خواه گزار با گزار دلتا هم دغوان دامو جوا او قیامت که مصرافی اللہ السلام تبوی چش پیلے وکنه حسی خونشی جواندی که ده چگه ش پیلے وی نمری با جواندی شی نبا غیر دش پیلے نه هم جواندی کولی شی خواه اللہ حرش سبب پیدا کړی کنه خواه کذالک یحی اللہ الموتا تاسو به الله مونږ ریځونځي کې قیامت کې خدایستا وخت په وخت باندې خپلە نموناو معجزات هي ويریكم آياتي او هي الله تاسو ته پهل قدرتنا لعلكم تعقلون د دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکئ او سوچ او فکر سي بس چې الله معرفت حاصل شي چې څومره تاسو وینې علم بام زیاتی لعلکم تاقلون علم دغې کوي چې تخپل ربو پی jane ثم قصد قلوبکم بیا سخت شو تاسو زړونه من بعد ذالکا پسدی دمرلوې معجزینا ګوره مليجو ان شو او خپل قاتل خوک چې دغې رویرونو وجل احمد مال د ځکه ډېر زمانه راته انتظار کو کو و <coughs> چې نه مړ کې زمو ناری وی اردا غو ګراندا نو قاتلې کړم نو فال قاتل یو هوګا نه ها زمو رلوې نمونه کې سوکوینینو خامخاله کې پرخ راشي نرمی راشي اولاوینا استاسو د نورم سخ شو مې بعد ازالک پس د دې ناشنا واقعانه وهي كل هزارتي دصلن استاجو پشان دګټو دي او اشد قسوا يا ذينم سخدي زيادتي په سخوالي کې ولي په ګټو کې علاوه ډېر کمالات شته دي اللهبا کې پیدا کړی دی ښا ک جماعات دي خدا الله يره پاکستان تسبیح پاکشته تلوت الله ذ صلات ذکر کوي چې دي منظم کوي سور نور کې او بیا راشي ګوره پاري کې د ټول عبادت شته کنه الله بنی اسرائیل ته استاسو دونو کې او صفات نشتا و ان من الحجرات بیشکره بازي زګټنن لما مقدس شتا يتفجر منه الانهر چروان شي داغه نهرو نام و په چرابایيږي په غرونو کې کنا دا د غټو نه راوځي کنا نو غټي تا وګور او بوتا وګور ان د دې نرمه تا وګور داغه سخته تا وګور ان دا لاته غسي د خپل قدرت اظهار کوي خلقو ته نو وان منھا بے باز د غټو نه لมาย شققو خمو قداص شتدي چې وچوي فیاغړو جون علما او راوزي دا غیناو په خلقې سکي اس ساروي اسکي ودي غرونو کې کنا د غټې نه راوزي وان منو به شک بازه د غټو نه لما خامو قداص شتا يه به تو من خشيت الله چرور غلي چرور غلي دا الله دې یارینا مداری کوئی با قیده پا کیا رشتے خوا تاویل تساجد تھی چه اللہ نثبت کرے چه دا گٹا ہم دا اللہ نیری گی غرونو کی دا سی کیی کنا اسی گٹا را روانشی دا بارینا گل گل شی <coughs> <coughs> اللہوی دی گٹو کې دمرا قسمو نشته دے ادو دی زلونو کی یو سی فت دی دے <coughs> کې <صح> امام بغوی وی چنن اللہ اعطو آباز الحجارت المعارفت گٹو کے اللہ دا سے پیدا کڑی چخپل رب پیجن والفہما اگی چخپل مناسب پہا مشتہ دخوا ابن جریر وی ویولا سلات و تصبیح و خشیت حقیقی دل الله عبادت شتا تسبیح شتا او يرشتان او ملا او بغافل ان عما تعملون الله غافل ند اذا عملنا چ تاسو یې کوي تدریخ واسطونا د متقدمینو په خوانو ونی اسرایل ذکر شو ا موجوده او ته زورن اور کړه چې دغه مشرانو سی پتونہ کوي ځان ته مذ اورستو سلور دلي په دې موجوده او کیادې مدینې سره چې کوم د نبی له سلام په وخت کې د هغه بنی اسرائیل و نسل هغه کې سلور قصمه ذکر کړي افاتتمعون اته سومیت ساته چتوي پیغمبر ته وي صحابه کرام ته وي ټول دیخ یرید محمد او اصحابه تسومیت ساته ايو امنو لكم چې دا يهودبا ایمان را وړي تاسو په دعوت باندې لكم سمانا لاجل دعوتکم امام رازیوي دیو تاسو تاسو لګیا دي ته دعوت ورکوي او کوي چې ایمان را وړي وقد كان فريق منهم او يقين ان شتدي یو ډله په دې کې محرفین دي يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ چا اورید الله کلام پوئیږي د الله په کلام باندې عالمان دي کنا ثم یُحَرِّفُونَ او بیا موږ راغی تحریف کئ چ په دې تورات کې د دې پیغمبر کم صفاتو نو کم شمایل عادتونا خخ حاصلتونا نو غي ټول بدل کړیو چ په دې کې ذې امتکم صفاتون او هغه ټول بدل کړیو ناستوا تک نه خام تحریف و ادا کا پتاورات کی مم با ما قلو پس دا غینات چز دی کی او میعلمون ادي خپويږي چې دا الله کلام دی پرلیکن دې زد دم حد رسول دی چې په جهنم هم سکار نشته دا زما نه کې دا سیخه نن د قران تحریف نه کوي خلک دا زنبکه خبري کوي ولا تشذرو بهتی سمنن قلیل اوي لګي به ماخله ډیر په واخله دا د يهودو بچې کړه اغینا نسل پاتې شوی ده ها ا دې تحریف توغو ر لفظي خنشي کوله مانوي کوي وې يا يوهن نبيو غیب کې خبر دینے والے او نو نبی زمانا جا کړلګه څنګه خبري کوي کنه چې الله تعالی نو هغه کوي او غیب ندي هغه تلک من انبا الغیب نو انبا دې پکې اوخړو د تحریفات شروع دي ښا ا دې پټ کوه شروع دي من بعد ما قالو هم يعلمون غیب بل مولا مننه فلزان تا مولاوي او کي د تحریف تحریفا يا يو نبي وي غيب خبر دنه وال قران رد کي چې پیغمبر په غيب نه پويږي ولو كنت تعلم الغيب ولستكثرت من الخیر اديي ولا ثابتي د قران په تحریف سره دا محریفین دي ها دوی منافقان و اذا قال الذين کله چې دا يهوديان او د ديغه کشران راشي یو ځې شي مؤمنانو سره قالون وایي آمنا مونږ ایمان راوړلې مونږ هم ستاسو پیغمبرانو غوړې تورات کې راغلي وایي ځا خلابازم الی بعضن او کله چې جدا شي دا کشران د دې د مشران سره خو خبر شو کنا وګور دا پاګلان ویل تتلیو حضرت عمر سره ناس ته بکر سره ناس ته کی دی دغه دے سقی نو نو چرابل نو سترګي وی پراويستي قالو نو واذا مشرند تا تحدثون تاسو مومنانو ته تا بیانوي بما فتحلوا علیکم هغه خبره چې الله خولی لی تاسو د تورات کې حضرت عمر ودی توی تاسو تورات کې زمونږ د پیغمبر نو مشته دیوې آ نو میم دې سي پټونه هم دي کنا غټول به او ته وي چې يا امروا بالمعروف و نهو من المنکر يحل للطيبات ويحرم عليهم الخبائث دا سي پټونه دي خبري به تن راوي است کنا نذيم اشرا نو رهبان او احبار او بيادي خلوک اشرا نو تو وي وزورنه کې چا ته دا شو غیته تورات خبري کوي ليوحاجوکم بیان ذربکم تاګ چر سباز مونږو داغي شریعت جوړ شي ا مونازره جوړ شي نبی اخو باغی تورات راخلی ا مون ته وې پېشکې ا مونږ بغلی ناسيو ليوحاجوکم چې دلیل اونسی پتا سبان دی او غلباو کې پتا سبان دی تورات سره اين در ربكم کله چې بحث جوړ شي ز کتاب د الله سره يا دوام بما انزل ربكم في كتابي به زاويهي چريبه په کتاب سره دلیل نسی کنه نو کتاب تورات د الله کتاب دی کنه بیا موږ څه جواب کو ايا وي يوم قیامت کې چې ری موږ خپل کتاب پیش کینومره ځواب افلا تاقلون دمر ساده یې تپوس نکوي د چانه سوچ نکوي خبرې تا دمر به عذورل چی او کنه دقیق لغکاره شو کنه ولی ولغکارکړه کنه تا منافقان کله ذلت او کل درې مټه لا ان پړ خلق چغینو استادان وې نه شاګردان دي ان پڑھ خلق ديخه پدې کې الرد کوي پد یوهود باندې چې اهلي کتابو ولی دائم تاسو ور دي چې استادونه څوک زنه کې نو بس هغه جذبه د قصې جاهلی او لا يعلمون عین کوي دا يهودو ان الله يعلمو چا خبر دې دار سنا ما غا چېدي پټ ساې یو مایلیون اوغا چېدي اکاره کوي نلهوي ذبهدي مو میناو ته نازل کوم زبه دی پ غمبر ته نازل کوم ټولی خبرې او ته بیا وکړکن نه د ی یانو ټول راځونه خبرتونونهکار شو سرې بقرتې ډک ده داسې نور سر حشر ه ټول درېمه ډله او می نومي یونه بعضې یهودو کې ان پڑھ دي لا یعلمون الکتابا نه پویږي په کتاب دي الا امانیان مگر خبرې کوي قصه بیانې امانیہ اے اکاظیبا اخذوهم من علماءهم تقلیدا علیهم قرطبی ذکر کوي د خپل او مشران او مولان نه دروغ او ریدلی اکاظیبا او هغه بس یاد کړی دی د غلط تقلید دوج نه چې دا غی ویلی دي کنه غی ویلی کن اکابر ویلی دي کنه الا مانیا یو زمانه کی زو ماننه کی قرطبی چیل الا مانیا امنیه تلاوت توي بس تشت تلاوت کوي نور په معنا او په مطلبې نه پويږي نو دې ته خو د کتاب علم نه وي کنا څنګه چې د قران تلاوت به خلقو کو پخا کنا جمعه ته سورۃ یاسین ته جمعه ته سورۃ تغابن ته په دې به فخر کو نو دې ته خو د علم نه وي ته امانی یې وي تلاوت په تلاوت کې خو ثواب نه یې ټول مردا وای او تولو مربع پا قلحو باندی منسکو دا که دو دید امانی ویلی شی ارزوگانی خیالات وینوم اللہ او ندیم اگر پا گمان پاسروان دی دادا دی دلیل خوا زون فویلو للذین پاس علا کت دپار دا اکسانو یکتبون الكتابا چې لکي کتابونه به ايدي په خپل لاسونو سم ويقولون بیا وايي خلقته ازا من عند الله يم دا مې د هغه کتاب نه وي دا مې د حديث نه وي قران مو یوهدا کنا ازا من عند الله وردا لا طرف نه ته خبرو کړ تاسو یې علی کلیپ خپلې کتابونو کې ښا دا يهودو میراث د جپات شوې خلکو ته دا کار ذکر کوي ویش تروبي سمنن قلیلا چې واخلې په دې خپل لیکلو سره دا دنیا لګا سمنن قلیلا دا دنیا لګا سمن قلیلی او امام راغب وي مفردات کې كَكُلُّ مَا يَحْسِلُهُ عَوَزًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ سَمَنُوهُمْ فقط تحصلات القرآن أو حديث أو دين في عوض كي سرعوا حرس جرعوا نحن سماني قليل كبه قرآن دي واقستو كبه دي واقستو كبه دين في دي واقستو نو هغه سامانې قليل له ما يحدث عوزا عن شيء وهو سمنه هاي وځي پیسې خن دي نور چې دي تکم سهولتون حاصلو کنه نو خپل قوم دې طرفنه توبه چې بذي باند دی به دمر مينه کولا دمر صوت به کاو هغه کار وسمر روان دی لیش تروبه سمنن قلیلان الضی طول دنیا تصمن قلیل ویل او قران کې من کړی دا چې زم ما په دنیا ما خلې زم ما په دنیا ما ای پار سو واخله ښه او بخرش کې په خرص کې ګټي خرص کې شګي خرص کې ای وسبنه خرص کې کپڑے خرص کې سامانونه خرص کې واخله به زم ما په دنیا او که دغه کاني شي کې نه دي چې پدي باندې اخلي ځکه الله دا دنیا زما ما پنيس باندې ډېر سپک او ډېر ذلیل ده او تاسو زم ما د دین په واسه کې دا واغستو دومره زم د دین بدادبي او مکړه ګستاخي او مکړه انن چې په دین باندې کم تجارت شو رو دې کنه توبه دین باندې جمعہ جوړیږي برېلیانو نو یبوټه لا ګولې دي ا빌ې دي چې جنت کې ځان لځه واخلې دا جنته طرفلار دي سمره لوي زاروغ دي د جمعې ته ته حدیث پېښکې او حدیث د ځکړې نه دي حدیث داو د دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چِ مَن بَنَا مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ سوک جوړي او جوڑی و مطلب سیده اللہ رضا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ذا اللہ رضا نو بنا اللہ و لغو بیتاً فی الجنة اغلبا کور جوڑی په کی کې تاو کاروبار شروع کرده ده پیسی دا خلقنا غست دی, دی 파سه دبایه کړی ده دبایه 파سه ده نشتا او لکونه غستری تعالو پکې جوړوم تعالو پکې جوړوم الکه شسشتانا او پیسې اخلی دا به دی جمعات جوړي دی جنت کې ځان لزی اخلي ای قبل ځای کې ځای واخله کنه لیشترو بی سمنا قليلا چې واخلی په دې دن باندې دا سمنه قلیل اذا ر وګوره سمره خلقو کتابونه لیکلي وي کتابه بيچ کر پيسه کما تم کو آتا ہے دا دکړی کتابونه لیکي خرسيي پيسه په اخلي اګوري چ سپه کې لیکي اغوا قیامت وا کسی او خلق توي جداګو رډير خو کتاب دي خو دي کې ډيري ديني خبري دي او دي سره ډير رغه اصلاح کیږي وي دا من عند الله دا خو یوشا چې الله په خپل توفیق سره ساتلې دې مردارونو अधिकारونو عملونو نه اداه ټول پکې مبتلا دي ښا تاسو ګداسي دي چې غیلو کوټي حیا ورزیونه شرم نه غی په کې مبتلا دي دی. چې دې ظالمانو سپورټ کوي اجی د دا دین غلیدی کنا اگه مقابلی توحید و سنتو نو داگه اجی کمزان تا معتدل وی نو دیوال پناور کئی نوالک استاو د دسو پر اخش اگه ظالم دی هغه مشرک دی او توال پناور که استاو دا دسو پر اخش طول پا دیکی رال فویل للذین بیاوی فَسْحَلَاكَتَّ دِي لَرَا مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِيهِمْ دو جداغی کتابون ناچی لکلی دی لَا سُنُو دَدِيهِمْ توبه توبه دو مرغطا دوکا دو بارے پخانوا بریلیانو کتابون لکلی دی تفسیرون ای لکلی دی انموالی سخه سیخه دی کنزوال ایمان تقویتوال ایمان خزینۃ ایمان د ایمان خزانی دی ا دې لیکلی او پکې ټول شرکیات دي دا معنی چې دی راوځي دا د غینې راوځي له بخوله نه ورزي د خدای احمد رضا خان کتابونه کتلی علم کې شک نشته تهو علم الله تعالی د پرورګیچ رسوای کی پیخا اگه کتابونا لکلی دی مقیاس حنفیت بحار شریعت اگه کتابونا دی در طول در اگه اخذ کئی خوا اگه تفسیر دی اگه تول پاکی در اگه بلاگان در نبی معنی در اگه کڑی در خوا اگه در استفتحون معنی در اگه کئی پاولیا و سروسیلنی ول وکان ابو ما سوالحا کی در چې د مشرانو په برکت سره او کشران خلاصې کنا دا, دا تونه تحریفات یې کړې وي خام مم مما كتبت ایدیهم وویل اللهم مم مما يكسبون او بیا هلاکت دي درا په سبب داغیم چې اخلی په دې باندې دنیا مما مم يكسبون عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کوي صائر مع اسويهم یو خب دي کې دي ټول ګناونه داخل شي يكسبون کي او ما يسويبونا من الحرامي ورشان هغه کې دیغه تزان رسې حرام دی رشوتونه دي د دې کتابونو په ذریعہ باندې ها دایلم په ذریعہ باندې کم کم زېت دی د بار نه مالونه راضي موږ لکه و جمعات باندې نخنوشي کې خوده یو منار غونتیږي او دی د بار نه ولې په لکونو په کروڑونو راضي دا ولي او يل اللهم ما يكسبون سلوره مدلا د جنت ته کداران احبار او رهبان دا ستړو کې داران شيږي ها کې یذي دمر لوی خبره کوي چې جنت کې زی واخلاله کا نو ټیکه دا روان شو کنه دا سوक्षात ویل شي موږ او چریجاته نشو ویلې ځان یې وا خبره نشو کوله کې او سره سره شرط کېږي چې ذمو واحد کېګم او ما سره وای نه موږ دا کار نشو کوله موږ سره ودا تارټینی وکالو ایدی لن تمصنا النارو ارگز با اون را سیمون تا ور د جہنم الا یام ماذودن مگر یو سوروازه د شمار دم ندی معلومه ښا عبد الله بن عباس رضی الله عنه نون تفوصیو ناغوی ما ته د علم نشته ده چې کومه ورزته امرات دي په چا ویلی دي نو اسی د خپل وهم او قیاس نه ویلی یو سوروازه بیا بزو جنت ته نبیلی سلام سره یهودی لګیا نو دا خبره و تا کوله په مونږه حب جهنم ته ځو یو سو روزو د فارا بیا وتی نو مونږه وځو اته سو وتره زینب اس تولمر به پکې اینو نبیلی سلام وی کذاب دروغجن تولمر به تاسو یې کومږ ويو قل او اي واتعقدتم عند الله عهدا تاسو چې عمر لو اي وعده کوي داوه کوي ته جنت تا. تاسو پوره کړی دلله سره وعده توحیدو دا هغه سو کوي چې دلله سره وعده توحید پوره کړی فلنخلف الله عهدههم الله چې خلاف نه کوي ځکه په بیا بون بوزي جنت تاسو کوم ځای کې استاذ او توحید نپی نه الله ته هم چرته आवाज غړې پکې چې یا الله مدد نا من استاد خلینا ندی اورېدلی ستاسو په بینر باندې هم ندی لیدلی چې تاسو یا الله مدد ویلي تاسو په بینر باندې خو یا غاوس یا رسول الله یا محمد دې تاسو کوم ځای واځ کړل پرنه الله د خپل واعده خلاف نه تېری ام تقولون بلکی وایت اسوال الله فالله با بعلم لا تعلمون اغه چنه پویږم ابن کثیر لیکلی وي او مقام کی براشي د حضرت عمر سه په حق کې چې حضرت عمر رضی الله عنه چې من قال انا مؤمنن فهو کافرون و من قال انا عالم فهو جاهل چسوک داو کای کنا ودا روغ جن ده چسوک پداو وای چې ز مسلمانیم وای دا کافر ده چسوک پداو وای چې ز عالمیم دا جاهل ده دا ټول داویدار نه ټولو تراوشی تفسیر ابن کثیر کې او مقام را دی الله قانون پېښ کې او رد او رد کې چنا درځا ویشه پهنه دي بلا نذا سنذا لک تاسو چې دا وکوي د جنت قانون د آزادې من کسبه سیئاتن هغه چې کړي او شرک واه تدبیخۃ یتو او توبه نصیب نشو چا پیر شد د ناغ خپل شرک ولې توبه نو باسه خو دې بیا چې پیریږي دې خو بیاه هاتو کی پزړه باندې ښا پولای ک اصحاب ذوکر کسان جننم یان دی هم فی خالدون ذی با می شیف جهنم کیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات دته تممون ویلیو په تخویف بشارت د دې ذریم خطابو اوږ کسان چې ایمان راول او توحید باندې عملې کو صالح په سنت باندې اولایک اصحاب الجنه دا کسان جنت یان پران حکم په شخص نه کوي چې سړی تا وي چې راشه د واخلنا حکم په صفت باندې کوي ايمان او عمل صالح هر څوک چې الله وي دا جنته یاندي هم بیا خالدون دی وا په جنت کې همیشئ مساله توحید کې هغه څلور بابونه چول باب کې د ممنانو عام خطاب اب یا دری ته خطابات د بنی اسرائیل سره اول ک شپک خبر وي دوی هم ک لس خبر وي ته په ترغیب سره او دریم کې و عیوب بیان غرید په خوانو بنی اسرائیل او سره موجود او ته تیم په تخوی او بشارت سره وا اخر دوان.